Informativos locais da Radio Filispín A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco Que emite Dende Ferrol Polas fillas dos nosos fillos, queremos galego Ese é o lema que acompañará a manifestación do 8 de febreiro deste ano xa 2015 A prol da nosa lingua propia Polas fillas dos nosos fillos Manifestación que terá lugar en Compostela, o vindeiro 8 de febreiro. Esa semana o galego a cultura propia tinsiu moitos dos programas da Radio Felispim. E agora nos informativos locais da Libre de Trasancos rescatamos unha desas intervencións donde Carlos Outeiro, portavoz aquí na nosa comarca desa plataforma, queremos galego, falounos sobre todo isto. E temos aquí no microfone da Radio Félix Pín a pues, outro dos convidados que van a estar os en este especial, a Carlos Outeiro, Ana Si, sí, Carlos Outeiro, que é membro da plataforma Queremos Galego e tamén da mesa pola normalización lingüística Hola, boa tarde, Carlos Bueno, contanos, contanos que que faz aquí, Carlos Carlos Outeiro Ben, nós estamos a aproveitar eh, estas datas para difundir a mobilización que xa antes comentabades que Te que estamos a impulsar para o día 8 ¿no? O que falabades agora da, dos datos do IGE e da, dos, da enquisa que, que fixemos, o estudo que fixemos, o proceso de sustitución lingüístico planificado e desenvolto con, todo, con toda sorte de medios medios que non, que non aparecen para a súa defensa, si sí aparecen. Para o seu afestamento e erradicación Mas tamén é certo que a sociedade somos quen de nos organizar Para tirar a luz pública esta situación E avaliar eh, que é o que pasa e os motivos desta de de situación, de por que ve o que está a pasar, para que no momento en que a situación eh, sexa máis propicia, que será eh, máis cedo que tarde, eh, teñamos as ferramentas necesarias para revertir esta situación. Uhum. O sea, antes estábamos aí escoitando dados no, Que a propia mesa por normalización lingüística eh, Se encarga de, de, de recompilar E contrastar moitas veces eh, Cos dados que ofrece ou non a Xunta de Galiza Porque moitas veces, como nos datos estes que estábamos aí Antes ponendo arriba da mesa eh, Dos inquéritos respecto do ensino infantil Pois pues a Xunta non sabe nada, no? non? Ou non quere saber por... eh, A Xunta ten datos Que non tira a opinión pública Por iso, eh, para non ser fundamental O traballo que facemos, digo, dicía hai Un intre de, de, de tirar información de opinión pública Asunta, evidentemente Ten esos datos eh, Por que non os traslada? Porque non lle interesa aos seus obxectivos. Uh -huh. Non lle interesa que o, que o doente, a sociedade galega, non lle interesa que este doente eh, sexa consciente da doenza. Uh -huh. eh, xa que logo ocultaos. Masis eh, se há unha asociación sin ánimo de lucro eh, como é a partidaria, social, como é a mesa por organizaización lingüística, é quen? de pol enriba da mesa os datos que acabades dicir como non vai ser que a administración de telo claro que usted. o estén sea que hai unha, unha soberbia igual que en outros planos da, da nosa política na política lingüística tamén é unha soberbia podríamos dicir por parte do do goberno maioritario do Partido Popular logo daremos os datos bastante alarmantes ao respeto tamén do Tranquisa neste caso xa, tamén son datos do eh, oficiais, no do Instituto Galego de Estadística de Estadística Máis, como sempre, pois, coas interpretacións pola por unha banda de administración E, por outro lado, as interpretacións de colectivos eh, de defensa da lingua Como o caso da mesa pola normalización lingüística Antes deso, se te parece, Carlos, vamos un pouco a insistir na no acto Na manifestación do vindeiro 8 eh, de, de, de febreiro Domingo 8 Xa ten lema? Ten É... Eh imos distribuir en estas datas uns cartazes eh, cunha foto preciosa eh, mm, trasladada á plataforma que Queremos Galego polo coñecido fotógrafo Xurxo Lobato, de xeito desinteresado. Eh, e co lema polas fillas dos nosos fillos. Ese o lema é porque houve incluso un concurso non de lemas creo que seixido sí, entre o, varios. ¿no? houve un propostas, concurso sí. a máis que curso pedíronse que a sí. sociedade trasladara propostas dentro das rapidez que, un, que, mm. que as da, porque as datas se nos botaban en riba e o resultado deste de proceso extraoficial, digamos. Eh, de de de procura dun lema foi este, polas fillas dos nosos fillos, acompañado digo dunha foto preciosa dunha persoa eh, con su, suponse unha nai en un ambiente familiar uh -huh. con dúas crianzas uh -huh. Ben, este día 8 de febreiro, entón ímos facer unha manifestación nacional, máis uh -huh. unha máis unha manifestación que evidencia que a sociedade galega non fica impasível ante os ataques que está a recibir a súa lingua, o seu principal sinal de identidade. Eh, convidamos a asistir a esta manifestación a todo tipo de, de, de persoas galegofalantes e non galegofalantes, eh, persoas... Que mesmo polo contexto sociolingüístico Que, que estamos a, a padecer Non utilizan a, o galego Non sei o día a día Mais que si queren Que as súas crianzas eh, teñan as competencias básicas De galego para o día de mañá Poderen optar a, a utilizálo eh, Estas persoas De calquera opción política Convidámoslos a que asistan Vai ser unha mobilización Na que vai ter importancia Por suposto, todo que é o aspecto de denuncia, de evidenciar a situación real na que a, a lingua galega se, se ten que mover nas, no seu contexto territorial... Mas non só vai ser este aspecto de denuncia. Tamén pretendemos que sexa caso un, un aspecto de, lúdico. De lecer eh, e estamos a convidar a distintos grupos musicais ou de, de distintas actuacións de teatro, de, que fagan calquera tipo de brincadeira, eh, a que fagan parte desta movilización para eh, amenizar esta maña de domingo. Agardemos que veña solleeira tamén e que nos permita gozar a, a todas e a todos de, mm. de un intre no que a reivindicación vai estar acompañada de, de música sí, E sí, respeito ao transporte, como trasladarnos alá se si non queremos levar o noso carro hai algunha manida de chamar temos, un telefone sí, o... Grazas por... Quería comentar tamén que temos previsto a disposición de autobuses a plataforma Queremos Galego igual que a Mesa é unha entidade sin ánimo de lucro entón non hai entón non podemos poñer os buses gratuitos como gostaríamos máis os buses grazas á colaboración desinteresada da CIGA van estar a disposición de todas aquelas persoas que queran apuntarse a un prezo simbólico de 3 euros, calquera ah, vale. mm -hmm. persoa que se diriza ao local da CIGA ou a través da página da, da, da plataforma Queremos Galego a página web da plataforma Queremos galego vai poderse apuntar aí ten información do telefones onde se poda... Apuntar e a un prezo, repito, de simbólico de 3 euros Va poder asistir a manifestación do domingo Día 8 de febreiro Animamos eh, desde, desde aquí todo, En todas as ocasións que temos a oportunidade de Que nos está daros eh, Fil, Radio Filipín A que asistan todo o mundo Mesmo co perfil familiar Que, que asistan en familia uh -huh. Que asistan o, o, as aboas e os abos co as, as netas e netos e eh fillos mm. e, e demais polas bon, fillas dos nosos fillos é eh, todo un lema moi formoso, un acumulativo mm. no, eh, un lema pensando no futuro nas novas ilacións lema de futuro, bueno, pois pues é desde aquí tamén animamos a todas e todos a participar nesa movilización o vindeiro 8 de febreiro domingo, 8 de febreiro domingo de 2015, claro en Compostela As doce da mañana, a, la, media a la meda E o que quera ir en autocarro, tres euritos, así de barato E de volta e de volta, de volta vamos, no, estupendo no, vamos. A volta non son outros tres Non <ríe> no, <ríe> no, no hai problema Que é o que hemos intentado hacer? Pues trasladar el bilingüismo cordial que hai en a calle a las aulas E como hacemos esto? En primer lugar Pues nos sé En clase se decide si se enseña a leer y escribir en español o en gallego. Ha dicho usted que en su época los casos como el que está ocurriendo ahora no ocurrían en su época. No. Y